Programmet præsenteres af Discovery Plus. Jamen, øh, så kan vi byde alle velkommen øh, indenfor til øh, Købmændenes øh, klub, I Købmændenes klub endnu en gang øh, til øh, en gammel FCK og en ny FCK, kan vi måske øh, sige. Øh, vi glæder os allerede til at komme i gang med dagens afsnit. Velkommen til. William du øh, har fødselsdag øh, den dag vi sender det her øh, program så jeg har faktisk øh, lige en lille gave til dig lagt her om værsgo så har vi øh, kommet øh, ordentligt i gang tak tænker Niels Christian han øh, bliver 36 når øh, vi sender det her program ja. men du kan jo huske sådan, tilbage til at han var øh, noget mindre end de 36 hvad er din første erindring om William Quest min første erindring er nok William på et af vores øh, ungdomshold. Jeg ved ikke om det var U-17-hold, tror en forsker, måske gang, U-15. Det kan jeg ikke huske, om jeg har set ham der. Men øh, allerede dengang var han øh, Han var god til lange indkast. <laughs> Man en viden, kan kan, I kan ikke noget noget. du ikke sige noget mere på det der? Du kunne godt have startet bedre ude. Jo, nej, sige. men, men altså, hvis du ser en U-17-spiller, øh, som trods alt er rimelig spænkel af statur, Uh, og dengang, han havde heller ikke ret meget hård på hovedet. Flysset uh, <laughs> og sådan noget der. Men altså, han åbenbart havde han jo en, en spændstighed i sin krop, der gjorde, at han kunne slynge den der bold rimelig langt. Det ligger du i mærke til på et, på et ungdomshold. Der, der, der ligger du altid mærke til spillere, der har nogle ting. Selv om hvordan han ja. spillede, fordi det er så selv blevet så meget godt gennem, år, gennem årene. Men det var jo første gang, ikke? Så vel... jeg tror også, at... Uh, jeg, kan, jeg prøver at tænke efter det, men jeg kan ikke huske det, men jeg tror faktisk, at jeg har skrevet hans første kontrakt. Så det, det, kan være, på. det kan være William selv, hvad er det første minde, du har af Nils Christian Holmstrøm? Jeg, jeg tænker jo, og det ved Nils Christian godt, at, at hvis jeg var barn, så kunne han godt være måske være lidt skræmmende. Det synes jeg også, han kan være som voksen <laughs> nemlig. <laughs> ja, men altså, jeg kan huske, at jeg har fået... Ja, altså Niels Christian har jo fyldt noget i min KB-tid, FCK-tid, må man sige, øh, og nu nævner han selv først kontrakt, så har han også få den. Øh, men i hvert fald, det første jeg husker, det var, at jeg fik grannen, øh, det er jo den, sådan, den fineste pokal, man kan få som ungdomsspiller i KB. Øh, så den gav du mig, øh, da jeg sluttede mit sidste år på, det hed yndlingen dengang, mm -hmm. 19 nu her, og, og, og skulle op i FCK-truppen. Og... Øh, så er Niels en frygtelig mand jo. Øh, og øh, ved forbindelse med den der der, så altså var traditionen dengang måske lidt, jeg tror, det, det er da ikke sådan her mere, så fik man naturligt en fuldtidskontrakt for så at komme op i truppen. Øh, og øh, Niels øh, og min far og jeg, vi har siddet sådan lidt på KB og lige snakket lige nogle tal og sådan noget der. Vi synes at det lød meget fornuftigt. Vi kommer, min far i øh, familie og sådan mm. noget, så vi tænkte, om, at vi skulle ikke forhandle om de kontrakter, de der tal der. Så det var fint nok. Og så, øh, så beder vi, så beder vi øh, Niels Christian om at skrive den op, og så skulle vi ind i parken, gå ind til de fine kontorer derinde og så videre. Og der sidder Niels Christian så derinde og sådan kommer lidt ind så sådan lidt slynger. Nå ja, okay, men her er kontrakten og sådan ting der. Og så kan jeg bare se, at min far han blev sådan helt... Han er præst, men meget. Ja, ja. sidder og, sidder, og så kan jeg se, at alle tallene, de er lige 3.000 mindre, end de var altså normalt. Og min far, herr Holmstrøm, jeg tror lidt, at vi havde siddet på KB og talt om nogle andre tal og sådan ting der. Og så kunne jeg ikke lade være med at se det over, han kiggede. Han sad og grinede lidt. Og sagde, Hvad var det for nogle tal, så? Så han, og så, og jeg sad? Og sagde sådan og sådan. Så siger vi det. Og jeg ved ikke, om det er bare lige også for at sige, sådan, når vi kender Christian, så er det måske bare lige for øh, en god skuldertakling. Far for at, at markere. Nej, jeg kan ikke huske. Jeg, jeg, jeg, jeg var jeg det Jeg vil gerne vidstå, men jeg kan faktisk ikke lige huske det, men jeg vil sige, nu er det jo sådan, at og William har ret, altså meget ofte når man taler med, med unge spillere øh, og skriver deres første kontrakt, øh, så i hvert fald i, i min første tid som sportsdirektør, øh, der var der som regel øh, sammen med deres forældre. Altså nu om dage er det jo, øh, hvad jeg godt kan undre mig lidt over, at øh, en 15-årig dreng, der skal skrive sin første kontrakt, han øh, skal engagere en agent af alt muligt andet, fordi altså en ungdomsstandardkontrakt i Danmark, der er altså ikke så meget at diskutere, fordi hele indholdet er sådan set standardiseret og godkendt af Spillerforening og DBU, og jeg ved ikke hvad. Så det eneste, man sådan set snakker om, det er, øh, hvad er månedslønnen? Så der, man behøver ikke have, betale en eller anden agent frygtelig mange penge. Men det er unge mennesker, det er jo gået prestige i. Så dengang var det meget ofte øh, forældre, som, som spillerne havde med. Præsten det er jo det for real, her, det meget forældre. Så var glade, sigt, glade, fordi... at hvis man har en præst med, så, du, så vil jeg sige, at det er jo meget forældre. Tænker du på at smide en præst? Med. Ja. Min far han var glad, at vi gik derfra, og så, ja. med koldt, så gik ja, det var lidt de med, at vi skulle have ekstra. koncerter ja, ja. Så vi er glade, vi er glade til fræse. Så ikke mere frygt end gydende. Det var jo selvfølgelig dit første møde med en sportschef. Nu har du selv prøvet at være i rollen de seneste fire måneder, plus det løse. Lige nu tænker jeg, at det er ganske sjovt at være i jobbet. Altså her, februar måned. Ja, ja men det er klart, at det har været en meget intens periode jeg tror også at nu har jeg, du, jeg er fødselsdag. den dag det blevet vist. jeg tror også, jeg er blevet lidt ældre end måske bare lidt år. nå så der er lidt flere rynker under øjnene. ja der er lidt flere runder ja. altså, jeg, jeg har, jeg har jo kørt øh, kørt hårdt på op til øh, skiftet øh, men det er klart at, øh, at nu har jeg synes jeg selv at jeg arbejder hårdt som sportsmand men det er ikke nogen tvivl om, at jeg har stor respekt for det job, de folk, der kommer ind i jeres program her, og Niels Christian, hvad, I har, hvad, hvad det er for et job øh, i forhold til pres og opgaver osv. Og, øhm, og også en jul, hvor man trods alt nogle gange plejer at kunne trække et stik, det har der ikke været. Øhm, så det har været fantastisk, spændende, men også hårdt. Vi skal selvfølgelig snakke om andet end det. Vi skal snakke om strategi, transfertanker, hvordan man ansætter en træner, når man ikke har prøvet det før. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med netop lige at spole tiden en lille smule tilbage, og det er ikke fordi, vi skal være rundt i alt det, der er blevet været utrolig meget rundt i, men, men alligevel, hvad har du lært af de seneste fire måneder? Uh, ja. Der vil jeg gerne sætte mig ned i mit sommerhus om en måned først og svare på det spørgsmål, uh, fordi der, der har da der har været travlt. Uh, men uh, jeg har fået stor respekt for, for os som organisation, altså nu siger jeg bare, at vi tabte til Aalborg første kamp øh, efter skiftet. skiftede. Skulle stille sig op på ølkasten dagen efter og sige, kære venner, vi går lige stedvæk sådan og sådan her, og, og en organisation, som var træt, øh, som nogen var måske også sådan lidt nu siger jeg, forvirret eller bare sådan lidt. Øh, det har jeg brugt meget tid på, og jeg er rigtig glad for, at jeg har kendt folk rigtig godt på forhånd, øh, at jeg har nemt kunnet komme tæt på folk. Øh, fordi det har da helt klart været en, en hård periode. Øh, altså jeg vil så sige i forhold til vores tid i efter København, hvornår har, vi, hvornår har vi senest lavet et så stort skifte, hvis nogen mm. nogensinde har lavet det på en eller anden måde. Øh, det er klart for en organisation internt, men det præst også eksternt. Øh, det er en vis størrelse, øh, som jeg øh, godt vidste på forhånd, men, men det er klart, at der har, der har jeg brugt meget mandskabstid øh, på at, at holde folk øh, til. Og en del af det, tænker jeg, har du skulle lære, mens du har skulle gøre det. Øh, nogle af tingene i hvert fald... Øh og derudover har der så været, især i starten, voldsomt meget fokus på din person. Havde du, havde du forventet det tryk, der var på der personen? Jamen, så bare lige for at vente på den første del. Jeg har jo ikke, der, jeg, der er ikke en sportschef uddannelse. Der ligger en manual. Det, det har der ikke ligget. Så det er klart, at, og med, at vi også godt vidste, jeg også godt vidste, at det her det var en, en midlertidig opgave, så det er også derfor, at jeg kunne sige ja til den. Fordi det er klart, at, at, at nu har vi ansat PC, som kommer, som jeg har noget erfaring inden for at Jeg siger ikke, har den store videnskabsuddannelse på det her, men han har noget erfaring i det her, øhm, og derfor, jeg også, derfor kunne jeg sige ja til opgaven, fordi det var en kortere periode. Der vidste jeg ligesom, hvad er det for nogle håndtag. jeg skal ind og gøre. Øh, de tre opgaver, jeg også har talt om før i forhold til, til holdet, og få mere ild i øjnene på nogle folk, og få organisationen den rigtige retning, og forhåbentlig vinde flere fodboldkamp, men så også få ansat et helt hold øh, omkring det. Øh, det var nogle mere specifikke opgave. Nu begynder årsjuret lyde årsjulet, ligesom at køre lidt mere i forhold til og processer, og udvikling og sådan ting der. Så jeg synes, det er super spændende men det er klart, der, der, der glæder jeg mig lidt mere til, måske bare at stå i, i bestyrelsen og sidde og kigge øh, ned på PC's opgave. Men i forhold til mit ja. eget pres på, øh, ja, der var jo ekstremt stort pres på, øh, også i forhold til som forskellen fra at være spiller, øh, hvor man, nu siger, kæk måske kunne sætte sig, og, og sig efter, trods alt efter et nederlag kunne sige en eller anden bemærkning, så står man måske et andet sted, og måske også en af de ting, jeg virkelig har lært noget omkring, at på mine lange lister, da vi lavede skiftet, der havde jeg måske 98 ting. Jeg sagde ikke, okay, jeg skal lige huske alle de her ting, jeg skal gøre sådan en ting her. Men også efter rationaliseringen, at jeg tænkte, okay, en af de steder, jeg måske også har respekt for det her job, det er kommunikation eksternt. Mm. Og det, det, det var måske en af de steder, hvor jeg havde fokus på opgaven nede i organisationen så meget, at, at det var måske ikke der, hvor jeg lige havde den største, det største fokus. Niels Christian, jeg ved ikke, om du selv kan huske, da du startede som sportschef og genkendte noget af det her, som William siger, selvom det var under andre omstændigheder? Øh, jo, selvfølgelig kan jeg huske, da jeg startede. Jeg var jo i bestyrelsen også, så det må jeg sige, på den lede var det jo lidt det samme. Bestyrelsen bad mig om at gå ind og påtage sig den opgave, og jeg blev så, jeg blev så ansat som som sportsdirektør. Men jeg vil sige, at jeg synes, forskellen måske umiddelbart dengang var, at selvom jeg sad i bestyrelsen, så havde jeg jo ikke spillet med de pågældende spillere. Jeg havde heller ikke haft hverken træner eller hjælpetrænere eller stab som chefer eller rådgiver eller hvad jeg har. Jeg kom udefra. Og der var så min opgave var jo, øh, den lignede jo så Williams på den led at øh, FC København havde ikke bare dårlige resultater i en, en halv eller en hel sæson, de havde elendige resultater øh, siden 1993, så det var, var altså, i 6 syv år. <laughs> Æm, så det var jo en, en opgave, hvor jeg også udefra havde siddet og kigget på og syntes, at øh, det, der foregik, det måtte kunne gøre bedre på en anden måde. Men jeg havde så fordelen ved, at jeg havde haft lejlighed til at observere det længe, og jeg havde nogle idéer til, som jeg så forelægde i bestyrelsen, og fik mandat til at gå videre med det. Og det resulterede jo i, at jeg hentede Roy Hodgson, og vi lavede fuldstændig om på hele den sportslige organisation. Jeg fyrede også nogle folk i organisationen, som jeg synes var ikke så dygtige som nogen, jeg synes kunne komme ind. Og så hentede jeg jo folk ind, og nogle af dem, jeg hentede ind, er der jo så stadigvæk, mm. Så det jo trods alt viser, at de var rigtig gode, og vi har jo så også øh, er vundet ganske mange øh, øh, kampe øh, siden da. Æh, så på den led ligner det en anden, men jeg vil jo spørge William, fordi hvor jeg synes, forskellen er jo, jeg var jo ikke kollega, og jeg synes måske, de chefstillinger, jeg har haft, eller lederstillinger, der er jeg jo kommet ind øh, og, sige, og, og, og været leder men ikke have været kolleger. Jeg synes altid, det er en trik når man, skal vi sige, som ligemand blandt andre, lige pludselig øh, bliver øh, chef for dem. Så det synes jeg måske, det vil jeg godt høre, om hvordan det, du har oplevet det. Om det har været en fordel eller en ulempe eller I, en udfordring? Ja, ja, ja. i klar. den her situation har det været en klar fordel, set fra min stol. Øh, jeg tror ikke, vi har fået forlænget med Falk, hvis ikke jeg havde været der. Jeg tror ikke den samme person, du siger, hvis du havde siddet. Jeg tror ikke nødvendigvis, det havde været den samme opgave. <coughs> hvorfor, lige den specifikke, hvorfor tror du ikke, I havde gjort det, hvis ikke du havde... Jamen, hvad? fordi jeg hvad? kender ham rigtig godt, og fordi at, at jeg kan gå tæt på ham. Og jeg kan også... I og med, at vi har talt om mange ting før, så ved jeg også lidt, hvad der kan røre sig. Og jeg tror også, han ved, at når jeg kommer med et ærligt svar, okay, så er det sådan, det kan være. Så, så jeg, bare for at sige, jeg tror lige præcis med den her specifikke opgave, så var en, en tidsopgave. Jeg tror, det har været en ekstrem, ekstrem øh, en styrke, faktisk, at jeg kendte folk. Øhm, og så vil jeg så bare sige, at jeg har været anfører for dem alle sammen også. Øh, og jeg tror ikke, jeg ved nødvendigvis har været den, som har været, nu ser jeg, jeg har stået øverst på barbordene, øh, og, og været sådan, den sådan, øh, jeg, ved, jeg har ikke været asocial, men, men, men jeg tror, folk har tænkt, okay, men det er en, der går forrest på nogle ting. Øhm, og så har jeg heller ikke skulle have, ligesom du skulle have. Du skulle have en, en fast stilling. Så det vil også sige, at folk skulle ligesom se dig som en fast leder og en fast chef resten af tiden. Jeg tror også, det måske havde været lidt anderledes, hvis jeg ligesom nu fra nu af skulle nu jeg, at tage projektet de næste 3, 5, 7, 10 år øh, fremud i tiden. Så tror jeg også, at jeg har have gået til det lidt anderledes. Jeg, har, jeg er ikke bange for varme relationer og jeg er ikke bange for jeg troede noget af det du, du kan huske fra fodboldverden det er sgu, at, at noget af det mest ævlede det er sgu, at der er så meget øh, blabla og bullshit øh, i i den der tror jeg at jeg er meget mere til at gå gå til de folk jeg kender og sige det på en ærlig måde øh, men også på en varm måde og der, der tror jeg lidt at jeg synes jeg prøver at gøre det også som som, som anfører på et fodboldhold med et varmt lederskab ambitiøst varmt lederskab øh, så der klart, så har der været nogle måske med jeg tror der er en forskel på spiller og på staf. Altså på spillerne har jeg jo været ret tæt mm. øh, på os som som da jeg var der, øh, det tror også ikke så lang tid siden. Øh, og kender nogle af dem og kender også deres koner og børn og så videre sådan en stil. Altså det uden at være så helt tæt. Øh, men det har vi egentlig virket ret naturligt. Øh, men det er klart så har vi en staf, som jeg ikke har været tættest på, der har jeg jo bare været en spiller blandt dem. Øh, men igen, jeg har gået ned op og ned dem hele tiden, øh, og, og behandlerne, øh, det er dem, der har rørt mere ved mine ben, end min kone næsten har, ikke? altså forstår mig <laughs> ret. Så, så de, vi kender jo hinanden og har haft en masse snakke. Men har, har du fornemmet, at det har været nemt nok for dem at, at se dig som chef fra den ene dag til den anden, eller har der, har der Ej, også jeg... været noget der, hvor man lige skulle øh, vise, at, man var, eller at du var chef? I det? Nej, jeg har ikke skulle vise noget, okay. men jeg tror nok, de har nok skulle lige se, okay... Altså gå for så mand markant en skikkelse som ståle, mm. øh, og med, med alt det, der var omkring det, øh, til undskyld mig bare en tidligere fodboldspiller. Det er klart. Øh, det har de der været forvirret over. Der har der været en organisation på et tidspunkt, hvor de har tænkt, okay, altså de, det er da klart de der står og tænkt, okay, hva, hva, hvad skal der ske nu? Mm. Og vi meldte jo også klart ud, at jeg skulle egentlig med ind for at ansætte nogle folk. Så der har der været et stykke tid, hvor vi har haft en organisation, som sagde, okay, det er fint, du er her, William, det er godt nok, der har vi egentlig sådan set tillid til. Men hvad kommer der? Øh, det er jo det der, det er spørgsmålet, ikke? Øh, så, så, ja, men, men det er jo klart, at nu når vi også vidste, at det lige pludselig blev PC 1. 1. april og så, videre, så så har det jo heldigvis, altså over julen eller og i december, og sådan ting, så har det blevet mere naturligt lige pludselig at sige, okay, nu er det mig, der er lederen, der er på en eller anden måde, og, og så det, det har sådan ligesom været gradvist. Øhm, jeg er ikke særlig martyr, så jeg ikke gået ind og, og, og, og leget gorilla og, og sagt for dag afdag, at nu skal jeg bare fyre, hvis ikke I, I følger efter, hvad, hvad, hvad, hvad der sker her. Sådan er det ikke. Der har jeg, der har jeg, der har jeg taget dem mere, nu siger en til en, men i hvert fald i mindre grupper. Men har det også været sværere, fordi der er jo nogen, der har skulle fyres? Der er jo nogen, der, der i hvert fald har fået opsagt den kontrakt, de nu ja. havde, som, hvor det har været, hvad kan man sige, signings omkring holdet. Har det været sværere, fordi du netop havde en, en menneskelig relation til med metoden? Jeg har lidt fyret nogen før. Altså, Hvordan går man det? Der spørger man nogen til råd, der har gjort det før. Øh, og, og tager det som en del af jobbet. Øh, men, men det har da været nu siger jeg, en oplevelse øh, på godt og skidt. Men, men sådan er det nogle gange. Øh, og jeg også på den måde. Jeg har også selv prøvet at blive fyret som spiller før og så videre. Men, men, men det er det der noget andet. Og det der ikke, jeg, tror ikke, du spørger, jeg håber ikke, du kan høre for ret mange, der synes, det er særlig fedt at fyre nogen. Mm. Øh, men, men alt, hvad jeg har gjort, har jeg jo gjort med den største overbevisning om, at det er jo det for det bedste. Altså, det, det, det er virkelig også det. Og hvis der er noget, der skal ryddes op med, jeg tror ikke, der er noget, der skal ryddes op. Hvis der er noget, der skal ryddes op, så må PC skulle gøre det nu. Altså, nej, men, men så, så, så jeg, har, jeg har, der må man sige, men hvis man føler, at det der det er det helt, helt rigtige for alle parter, jamen, så er det jo bare det, man skal have gjort. Altså, sådan er det, det er som ligesom, ligesom en hård løbetur. Det er måske bedre bagefter. Jamen, jeg synes... Øh, nu ved jeg ikke, om jeg forstyrrer... Øh, det gør du overhovedet <laughs> ikke. Aldrig en Det er Men øh, jeg, tænk, jeg tænker på sådan... Og, øh, nu har jeg jo også siddet udefra og set øh, tror jeg, William kan bevidne. Øh, jeg, jeg har det jo sådan, at når man er ude af butikken, så er man ude af butikken. Jeg er et langt lige øvrigt lært mig, så er der heller ikke nogen, der spørger en om noget <laughs> bagefter. Øh, øh, men jeg har jo kigget på, og jeg, og jeg, jeg lagde mærke til, at da I har, da I har taget beslutningen om, at... Øh, at øh, at, at Ståle ikke skulle være der mere. Øh, så taler jeg om, øh, at I ville lave en, øh, en, lille, en lille justering. Uh, hvis jeg skal bruge et billedsprog, så vil jeg sige, uh, det, I siger, svarer til, at I har købt. Uh, I, I går ind i huset, og så synes jeg, at der trænger til at, måske at blive uh, uh, en trabaseret tra tra tra <laughs> lidt i den eneste uge. Men ellers så ser det fint ud. Uh, på mig virker det som om, at jeg uh, har totalrenoveret uh, hele hytten med nye badeværelser, altså nyt køkken, og måske en, en, en købet med en tilbygning. Sæt, ser det godt ud? Eller, eller hvad? <laughs> det ved vi, der vil jeg så lige sige Ej. til dig, det ved vi så ikke endnu. Jo. Nej, absolut ikke. det ved man først om... Uh, et, men år, øh, men er, det, er det en ændring, der er kommet altså, undervejs, eller hvad? Jeg tror, det er også respekt for det, der var. Altså, når vi udtaler det der med at sige, at, at, at, at og vi skal ikke være Nordsjællanden, forstår man ret, i forhold til, at vi skal lave alt muligt om i vores strategi og sådan ting der. Øh, men nej, men det er da klart, altså det er jo en organisk ting, øh, også i forhold til, at, at, at der er jo trods alt en distance fra en bestyrelse til en organisation, øh, og, og, og da måske, vi kom ind og, og også kigget op, så kan det godt være, at tilstandsrapporten på det hus, du snakker om, øh, var lidt dårligere, end vi havde for, for, for, for, forventet. Øh, og så kommer der også nogle ting. Altså, når der så kommer en jæstur op ind, eller når der kommer nogle forskellige ting, mm. når brækkerne ligesom bliver sat, jamen, så, så vil der jo naturligt, når der kommer måske, nye ledere ind, eller nye folk ind og kigge, jamen, så vil der ske nogle dynamikker i, i forhold til ting. Og jeg vil også sige, vi har haft en organisation, som som har kørt lang tid. Altså i fodboldverdenen, der plejer det, at det ikke at være 18. måneder, så skifter man en cheftræner, og en sportschef nok lidt længere, men stadigvæk. Æ, vores kørt kørte altså, ret lang tid, så det er måske også naturligt, at der måske der er nogen, der siger, okay, nu har jeg kørt nok med det her tog, så siger jeg øh, farvel. Æ, det har der også været nogen, der har sagt det, eller nogen, der skulle videre med ståle, eller, eller så videre. Æ, så der har været enormt mange ændringer, øh, men, men, øh, men det har egentlig ikke... Øh, Altså bare lige i forhold til udsagnene, så, så, så har vi måske troet det mere, øh, men var også klar på det andet. Men hvad gik op for dig, da du, øh, der fyring er en realitet, og, og du begynder, hvad kan man sige, der går jeg ud fra, at du bliver mere aktiv selvfølgelig ude på anlægget, du mere eller mindre flytter af dit kontor øh, til Frederiksberg, øh, så vidt jeg ved mere end at være i parken, det er jo i hvert fald derude, du kan mærke folk, ikke? Hva, Nå, jeg, hvad, hvad er det, du, der jeg, jeg... ændrer sig for dig i forhold til det, der var opgaven først? Nej, der er ikke noget, der ændrer sig, kan man sige. Tror, I forhold til, hvor meget I ændrer ender med og ændrer på, på organisationen? Ja, nej, men jeg tror, jeg tror, det er noget en performance og performance-miljøet. Øh, tror jeg, vi følte også, igen med mange snakke med spillertrup og, og forskellige folk omkring osv., så, så tror jeg bare, vi har har kunne mærke, at der kunne vi godt gøre øh, op øh, optimere den. Jeg tror, ligesom du sagde nu her, at du skulle blive ansat, så kunne du se noget, der kunne gøres bedre. Mm. Øh, og det tror vi det område, som vi havde brug for at, at gøre noget ved. Øh, og, øh, og det kommer så fra trænerteamet af, ikke? hvor vi har lavet om på strukturer også. Altså, vi har lavet nogle strukturer nu, hvor Ståles rolle er blevet splittet i to. Øhm, og og, og der, der, det, det, det former sig jo, forstår mig også ret, æ, lidt efter efterhånden. Æ, vi har en plan, men, men, men det er jo klart, det er, det er jo noget, man ligesom også må ned til at sige, okay, hvad er det for nogle inputs, man får? Så der er jo i tæt kontakt også med, med bestyrelse og så videre I forhold til at sige, hey, hvad var de første inputs til 14, første 14 dages tid? Er det, jeg går i den her retning? Øh, yes, thumbs up, øh, let's go den vej. Øh, og der er det jo lidt, at man laver en analyse, både før, før vi laver skiftet, men også når man ligesom står med, nu siger med boet, og man har overtaget mm. huset. Ikke? Altså, så, okay, hvad, hvad, er det, hvad er det, der rører sig herinde øh, i forhold til den Men del. når du siger performancemiljøet, så er det jo til det, det er jo meget ukonkret. Det er svært for os lige at regne ud. Hvad, ja. var, det der, hvad var det i virkeligheden, som, som der var ønsket, eller hvad kan man sige, som, ja. som, som der manglede? Sådan helt konkret, hvad kunne du gå ind og... Jamen, jeg tror simpelthen, at ja. Jeg tror, jeg, jeg tror lidt, vi bør snakke om, at vi var gået lidt i stå. Altså på en eller anden måde, uden sådan helt selv at vide det, tror jeg lidt, at jeg ikke, succesen eller troen på, at der kun var, nu siger jeg, få at de, de samme ting virkede. Mm. Øhm og, og, og så, så rent udviklingsmæssigt øh, mangler noget. Der mangler noget mere dynamik i, i, i, i partierne mm. øh, i, i forhold til det. Vi tror på, der er større spiluddannelse øh, end det, der har måske har været. Vi tror på også derfor, vi har ansat flere folk omkring det. Vi har ansat et større trænerteam, flere kapaciteter, der skal kunne sammen øh, for at kunne udfordre hinanden mere. Øh, vi tror på, at, at vores offensive koncept skal, skal gennemarbejdes lidt mere, end det måske har været. Øh, så der er, en, der er en del af det der, og det er klart, så hænger det jo sammen. Altså, hvor, hvor nu her, hvor vi har bygget en, en stor stærk kerne fra Jes Torup, Næstrup øh, og Ruben Selles, og så Janik Brøjning, de fire skal ligesom være vores kraftcenter i forhold til den del. Christian Engel ude på den ene side i forhold til nu jeg, hjertet og, og, og, og det mentale, og så, og så Ben Rosen også på, på den anden del i forhold til det fysiske, som ligesom er kernen derfra. Og det er klart, at når, når vi begynder at sætte dem sammen, og, og også, samlet flere stærke kræfter, så tror jeg også, der var energi og, og, og nytænkning til, at, at, at der skulle ske noget mere. Og der har vi jo både haft den der med, at nu vil jeg se komme ind på FCK-DNA på et eller andet tidspunkt også, men der har vi både haft tanken om selvfølgelig, at, at han noget FCK-DNA bevarer det, har vi nogen, der snakker om, men i hvert fald have det. Næstrup, ikke, er nogen, der har været i klubben, jeg ved ikke, mange, mange 30 år til sammen, og så videre. Ikke? Øh, men også nye inputs udefra. Og så lidt AGF-drysset oveni. Fra... <laughs> lidt forskelligt. Øh... Ja, ja. Øh, så der var nogle forskellige ting, øh, nogle dynamikker der, som var anderledes. Så, så det er jo det, men, men det er klart, når Jess også kommer ind som en ny øh, leder i forhold til det ting, så, det, så, så lytter man også på, hvad er det for nogle ting, han har erfaringer med, og siger, okay, øh, skal vi ikke gøre det sådan og sådan, vi laver noget omstrukturering, så Ben Rosen kom ind igen i trænerteamet og så videre. så der sker nogle naturlige dynamikker, vil jeg sige, sådan et sted. Og, og, der, og det igen, hvis man så ligesom tager tilbage i forhold til det med, at måske var gået lidt i stå med udviklingen og nytænkningen og energien og, og en lidt træt organisation. Jeg tror ikke, vi har set den lige så træt, som den måske var, da vi åbnede. Men jeg vil øh, måske vende tilbage til, til det hvor jeg ser det største. Nu har du været lidt nede i materien, og det er interessant nok. Men man kan sige, der sker jo det i FC Københavns historie, at øh, at øh, tilbage i 2014, øh, øh, hvor Ståle er kommet tilbage som træner anden gang, øh, der er CV, som på derværende tidspunkt er sportsdirektør, han stopper så. Øh, og så bliver Stole tildelt en managerrolle. Øh, øh, I må på et eller andet tidspunkt have besluttet... Øh, Øh, om vi skulle lede efter en ny manager, hvis I nu ikke skulle have stået mere, mm. så skulle I have en ny manager, eller om I skulle ja. øh, splitte stillingen op, øh, som den var tidligere, ja. altså i min tid, hvor vi havde en cheftræner og en ja. sportsdirektør, som man jo har i mange klubber. Ja. Det er også der, hvor vi sidder med købmændene her, vi taler ja. med, med købmændene <laughs> i denne her forening, og de problemstillinger, ja. de har, og ikke med cheftræner så meget. Altså den beslutning må også være blevet truffet på et tidspunkt, eller... Var I også ude og kigge efter en ny manager? Eller? Nej, nej, altså det, det er klart, lige præcis den del af det, tror jeg, at, at måske også en hel tilbage. Så du sad i bestyrelsen, jeg ved ikke, om du kan komme med. Men, men der tror jeg, at den, den rolle var vi, var vi ret sikre på, at vi ville gøre noget ved. Ja, men Æh... jeg kan bekræfte det uden at løbe ja, med Ja, det er vel små to historie, år siden i virkeligheden. Men, men så kan man sige, udefra set undrer jeg mig så lidt over, at man forlængede, kontrakten med Ståle Solbanken på et meget tidligt tidspunkt. Der må man jo have stadig været stadigvæk meget tilfreds med. Der, der sad du i bestyrelsen, det gjorde jeg ikke. Nej, det gjorde jeg så ikke. Det var lige der, vi var ude. Jeg har glædet mig til at spørge dig, <laughs> øh, hvorfor I forlænget Ståle? Ståle havde trods alt en aftale, der løb til 21, ved jeg, det var offentligt, og så blev hans kontrakt allerede i foråret 19, der blev den så forlænget til 23. Som så, så, øh, ja. der vil sige. Men foråret 19, der, der sad du vel i bestyrelsen? Der, der tror jeg jo af. Der kom du ind ikke? i atrilen i måneden. Der er ingen, der vil tage den. Er først, jeg kom først ind efter sommerferien. Nå, okay, det først, først, efter, efter, efter. Der, men så har der været en. Men jeg var ikke en del må, af bestyrelsen. Det må, det må være bestyrelsen sag, men ja. et eller andet sted er det jo rigtigt, at de overvejelser vil man jo altid have. Ham ja. man den rigtige mand, og managerposten var jo koblet meget op på ståle, og hans lyden og alt det, han har gjort for klubben, og kæmpe stykke arbejde. Men Æh, var du sikker på, man, at det skulle være en Man kan opdelt, så sige, øh, øh, Imaud så, i hvert fald har gået videre med de tanker. Derfor undrer det mig personligt, at, øh, at øh, man af en eller anden årsag forlænger hans kontrakt. Men det kan I jo diskutere internt derhjemme. Jo. Ja, ja, lige præcis. Ja. Hjemme i butikken. Det, det Men var, var du overbevist fra start om, at, at det skulle være nu skulle I tilbage på to spor? Altså der skulle være et makkerpar, hvis vi kan sige det. Ja. Yeah. Altså det synes jeg i hvert fald var den bedste løsning, det er klart, at kom der en eller, anden, en eller anden fantastisk ned fra himlen, så må man jo kigge på det også nogle gange, men jo, grundlæggende kan jeg se flere fordele ved at have nu siger jeg, flere skuldre til at bære mere. Øh, og det er godt nok noget af en stor opgave, øh, en managerrolle, vil jeg sige, hvis du også skal flytte klubben, udvikle klubben og alle de der ting hele tiden. Altså, så, så er der simpelthen så meget under din palette, øh, at, at, det, at det er voldsomt. Jeg er glad for, at du har opdaget, at spillere i virkeligheden lever i et beskyttet værksted, men det er faktisk øh, men det er jo det der, ledelsen, ledelsen, der har det største... Hvor mange rodbiner. gange han ikke har sagt det til mig, det er vores spillere, ikke? Og man tænker bare, jeg er gammel år. det tænker jeg op med dig nu. Men det er jo, jeg, kan, jeg, må, jeg må blive mere og mere ligesom dig. Ja, de har, de har et godt stykke arbejde, det vil jeg ja. sige. Øhm, Nej, så det vil jeg sige, at det, var, det synes jeg var vejen var af. Og der igen, nu, er det, nu vil jeg sige, at jeg tror, det har været noget, som har også været modnet i, i en bestyrelse omkring de her tanker her. Kunne man så ændre det omkring stål det tror jeg måske også har været svært i forhold til at tage den snak op, øh, nødvendigvis ikke. Så det er lidt med, skal man fortsætte med en, der lige ved at vinde mesterskabet, det skal man nok også ikke. Altså, så så det, er, det er sådan nogle ting der. Jeg synes, jeg synes det giver mening, øh, at, at der er flere, der kan, kan, kan tage mere. Jeg tror også, at... Til tider, at man har tænkt, okay, men kunne det gøres bedre med, med transfertingene? Måske er det, er det noget øh, et område, som vi kunne forbedre os på? Øh, skal vi have en mere ja, købmand ind, øh, som der står bag ved os her? Det mm. øh, kunne godt være en tanke. Øh, ja. Det er i hvert fald der i landet, og lad os lige lukke den del der, fordi vi skal have fat i det, der hedder røvekøbet. Og øh, nu er det jo ikke fordi, at du har købt verden, Men du har hentet alle mulige folk. Det behøver jo ikke være spiller. Du definerer sådan set selv, øh, hvad rørkøbet er. Vi har jo ikke facit endnu. Det ved jeg godt, om, om, det, om det ender med at, at vise sig, hvad et røverkøb. Men hvis du skulle sætte et navn på, kan du det? Jamen altså, røverkøbet for mig er de fire, jeg snakker om i trænerteamet. Dem har jeg stor tillid til og er rigtig glad for, at jeg har fået sat sammen. Jes Torup, Jakob Næstrup, Open Sales og Jannik Brøjning. Og, øhm, og jeg må bare sige, at hvor jeg, når jeg bliver glad, det er ikke kun fordi, vi, vi vender et par kampe i øjeblikket, som ting der, men jeg kan se øhm, ambitionen, jeg kan se nysgerrigheden, jeg kan se varmen, øhm, og jeg kan se en sans for detaljer. Og så kan jeg se en, en leder i Yes, der tør, og jeg forstår mig ret, to cheftræner ved siden af sig, øhm, og Janik som er vores øh, lidt skjulte skat, vil jeg sige, i forhold til at være hjernen bag øh, meget af det spilfilosofi øh, osv., når jeg ser dem i omklædningsrum i pausen i Aalborg bagud 2-0, øh, hvordan det blev adresseret, hvordan de træner er rundt til spillerne, duk-duk-duk, og en masse ting og, bum, bum, og får folk med på vognen osv så kan en gammel fodboldspiller mærke, at det er, det er noget godt. Så de, de fire, lad mig sige det på en måde, øh, er jeg rigtig, rigtig glad for. Så kan vi snakke Lukas jeg også, og sådan nogle ting er jeg også øh, glad for. Men, men, men, men den, den, den akse, jeg har skabt, er, vi har skabt, er jeg, er jeg glad for. Nu fik jeg faktisk lige lidt kuldkysning, og det er nok også, fordi jeg var ved at dække den kamp, så der skete jo også en fuldstændig transformation hen over pausen øh, til, til et helt andet FCK-hold, der kom på banen bagefter. Kan du ikke lige tage os med ned i det omklædningsrum? Hvad, hvad oplevede du, at der skete? For det der er da interessant. Altså det siger måske også noget om de her trænere som du øh... Ja, men jeg, jeg ved ikke om man skulle være fodboldspiller eller i hvert fald være omkring og prøve det før kan man sige, ikke, men, men første kamp udebane og et, et nyt projekt som, som vi alle sammen siger, vi skal jo alle sammen finde vores ben stadigvæk, ikke? Og folk vil sige, at hvis vi taber eller vinder, så er vi på et vej i mm. vidt forskellig vej, Nej, men det er mere, det er mere hvordan øh, jeg har haft træner nu siger jeg Felix Marker, som bare ville have gået ned og sagt at er Fucking idioter alle sammen, men hvis I ikke gør det, det er ordentligt, så... så... Ja, vil have sport. <laughs> at prøve på. De træner, ikke <laughs> jo, jo. Men, men så vil han bare kunne ned og sige, jeg skyder jer alle sammen, hvis I ikke vinder kampen, og så vil han gå ud ikke? Altså, det er sådan? Du ved det der, ikke? Og og og jeg kan jo godt lide forstå mig ret begge ting. Altså det er jo ikke fordi vi sidder i rundkreds og bare tænker, at ah, det er også synd at de er foran to 0 det er slet ikke det. Og der synes jeg jo Jes er en af dem som kan. Kan, kan indeholde begge dele, at både at give en ordentlig skideball men ja, samtidig... For det synes han selv, han havde gjort, sagde han Ja, ja. Jeg har hørt være, okay. vil at sige til dig, men, men, men bare for at sige, det kan han også godt adressere, det der skal være i forhold til, nu siger jeg, den macho eller den måde, man også kan snakke på i fodbold, og, og så videre. Men så bagefter, hvor konstruktivt det så bliver, og hvor mange, nu siger kraftcenter. Udover nu måske øh, mange andre steder, så er det kun en træner, der er lidt kraftcenteret rundt og snakker. Han kan altså ikke nå det rundt, alle spillere, men lige pludselig dukt, så er der altså bare fire, der flyver rundt, og, og man kan se lyset i spillernes øjne sådan, okay, det kan faktisk lade så gøre det her, kom nu. Og, og det, det er ikke fordi, jeg siger, at det, det ikke er sket før, øh, men, men, men det er klart, når jeg står og observerer det der, øh, så kan jeg se, at vi får måske, flere skuldre, der bærer mere sammen. End, end, end måske tidligere. Så var det derfor, at, at trænerbænken reagerede så voldsomt, da, da sejren var en realitet. Det var det lag jeg i hvert fald mærke til, at det, det, var, det var mere end bare en sejr. Og det er jo noget af det, som jeg får kuldegysning af at se. Altså jeg har set det klip trods alt et par gange. Ja. Fordi det er jo noget af det, som den der samskabelse og samhørighed, øh, altså varm lederskab, øh, som, som jeg synes er enormt spændende. Ja, ja. nu inden det bliver rundkreds for meget det hele. Ikke? Altså, det er meget, jeg der er for dogre. mange følelser for dig. Nej, nej, overhovedet ikke, fordi det er jo altså, med et fint ord, ledelse så der er om, øh, snakker. Det er jo altid noget med, i jargonen er det altid noget med at træne holder og spille dårligt i første alder. Jeg skal ned og give dem en skideball i pausen. Mm -hmm. Altså, der er jo mange. Så Alex Ferguson er jo, er jo berømt for, øh, at han, hvis han var rigtig spændende til os, så kom han ind i omklædningsrummet, og så viste han her, jeg har tre navne her i min hånd her. Jeg kan fortælle jer, at de her tre navne, de spiller Ed med ikke i den her klub efter sommerferien. Men øh, jeg overvejer lige en gang til i anden halvdel, ikke? Men <laughs> <laughs> nej, nej. <laughs> det er ikke navnet, var Nej, nej. Men selvfølgelig er der en gang imellem af fodboldspillere, og det er jo fodboldspillere, det kan William bekræfte, selvom han har spillet en, en million gambe her og der alle vegne, er jo nogle mærkelige folk, når man tænker på, øh, jeg husker fra min tid, når jeg har haft med roer og med svømmere og med andre elite folk at gøre, hvor dedikeret, hvor ansvarsfulde, hvor, hvor, hvor målrettede de er, så kan man undres over, at fodboldspillere, som er nogle af dem, der tjener de højeste lønninger, at de har behov for er en der skal stå og fortælle dem, at nu skal du tage dig sammen. Ikke? Og det er jo en af de øh, diskrepanser, man har øh, som, som, som leder, som sportsdirektør, om ja. står og kigger på det der og siger, okay, jeg kender din Løntæk. Det kan ikke være rigtigt, at øh, jeg ser dig øh, være sløv til træning, eller øh, ikke høre, hvad træneren siger, og, og, og, og, og lave helt af tog, når du skal aflevere osv. Det er frustrationen. Det er frustrationen Har du oplevet den? Nu? Han har jo selv, han jo selv været, øh, været sådan en der øh, forkælet fodboldspiller, ikke? Og nu er der så blevet udviklet noget andet. Der var ikke så mange penge dengang. Jeg, jeg, så jeg kunne sige <laughs> en ting. Mit problem ville jeg problem, William, i forhold til dig, at jeg er født alt for tidligt. <laughs> William, kunne du, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne tage os lidt med ind i processen omkring det at ansætte øh, Jes Torup, som jeg lurer på, om kunne være dit øh, råkøb. Jeg ved det jo ikke på forhånd, skal lige sige, det. Og siger, men det kan jo vise sig, at han, han er det øh, på det den det. lange bane. Øh, fordi øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det var første gang, du skulle ansætte en øh, Ligeså som det er første gang, mm. du skulle fyre folk, er det også første gang, du skulle ansætte en øh, cheftræner. Så hvad var egentlig det første? Øh, du gjorde du, det er garanteret noget med ting op på en tavle eller et eller andet fordi du er mere struktureret end jeg er. Hvad, hvad gjorde du? Jamen jeg har brugt tavler. Ja. Øh, <laughs> Mange. Og så har jeg ikke været alene i processen. Det, det, det er jo så også ret vigtigt lige at sige. Og det vil vi jo også gerne høre til. Jo jo. Øh, der er så nogle intand proces jeg ikke nødvendigvis komme frem okay. på. Men der er selvfølgelig nogle folk i forhold til bestyrelsen, jeg også har, har sparet med omkring de her ting her. Øh, og, og også i organisationen har vi også været nogle folk omkring det her. Det, det er klart ikke. Altså jeg er ikke fodboldprofessor. Øh, eller, eller jeg er heller ikke nødvendigvis en der har så meget godt hår som Jens Kristian har. Det, kommer. det er blevet vidt, kan Det kommer kan jeg se. Det kommer at være sportschef, <laughs> tror jeg. Æh, jeg siger, det er start. <laughs> men, men, men det er jo klart, at jeg, jeg tror, jeg vender tilbage noget lidt til den der analyse lidt, øh, hvor vi var henne. Altså, hvad, hvad var det for en status, vi også ligesom laver øh, inden øh, i forhold til at dele op? Altså øh, okay, vi skal finde en træner, som jeg ståler på hver eneste dag øh, på, på, på, græs, på græsset, kan man sige. Ikke? Og, så var vi bange for. Jeg tror, jeg var bange for, at vi skulle prøve at gå efter og lave en dårlig kopi af det, vi lige mm. havde haft. Mm. Altså, jeg kan huske, og jeg har hørt for mange, at der Ståle forladt første gang også hvor vi andre også forladt. Øh, efter var det julevej. Mm. Øhm, ja, det kan jeg ikke huske, men det var. Noget. Jo, det var 10, ja, det efter i ja, julevej der sommeren der. Så er der rigtig mange, der gik rundt og spurgte sig selv efter følgnation, der Ståle ikke var der mere. Hvad ville Ståle have gjort? Og den, den fejl, øh, havde organisationen i hvert fald lært af, den fik jeg også med øh, fra, fra, fra de folk, der både var i direktion og bestyrelse i forhold til, at den skulle vi altså ikke lave. Forstår mig ret, vi, altså, det, var ikke, det var ikke en mulighed nu jeg, at ansætte en halvnorsk øh, træner, som også kunne øh, sit zoneforsvare 4-4-2, fordi stå, Ståle kan du ikke erstatte med den erfaring og med de ting, som der nogle gange er. Øh, så så det, var, det var også for at sige, det, det var jo ikke, ikke for at finde den nøjagtigt nøjagtig den samme igen, øh, heller ikke ledelsesmæssigt. Vi skulle have noget andet ind, øh, så det var en del af det. Og så må jeg også bare sige, at du må også kende, genkende til det her. Du kan ikke bare sige, at hvem som helst, og nu skal du ikke for, at vi skal være FCK-arrogant, det er slet ikke noget med det, men det er bare ikke alle, der kan være i, i klubben i FCK København i forhold tror jeg, til det pres, der er, øhm, og i forhold til at også kunne spille Europa øh, osv. Der, der er bare en, en overlægger, der bliver lagt ind i forhold til nogle ting. Og, og, og, og man kan sige det, lidt, det er jo både med at kombinere en faglighed, som jo grundlæggende, grundlæggende er det vigtigste, mm. øh, men udseende øh, og, og, så videre, og hvad der nu er i pressen, har også en betydning i, i forhold til de største jobs øh, rundt omkring. Øh, så, så det var nogle af de tanker. Så, så var det det der med at sige, at, at vi tænkte meget også på, at det ikke nødvendigvis, nu siger jeg, at Torb er en meget, meget vigtig brik, vel nok den vigtigste brik på rigtig mange måder, men, men vi tænkte allerede meget hurtigt i Teams. Hvis yes, Torup kom ind, eller en anden kom ind, ikke send, hvad er det så for nogle kompetencer, vi skal have fyldt ud her? Altså, øh, de fleste organisationer eller ledere, vi er ikke alle sammen, altså, du er måske den tættest på uforældbarlig, ikke? Komplet. Men, men, men, <laughs> men det er bare for at sige, at vi har der jo, vi har, vi, de fleste mennesker har jo nogle, nogle svage sider, og, og det er klart, der vil vi lige prøve at se, hvordan vi kunne sætte Teams sammen. Der kommer, men det kræver har... selvfølgelig, at du har cheftræneren, så du ved, hvad ja, der skal ske. Det, det er klart, i? det er klart. Men, men, men der har vi selvfølgelig. Man starter selvfølgelig med nogle, nogle, nogle længere lister og siger, okay, jeg begynder at snakke navne, jeg begynder at sige, hvor, hvor er vi hen i en eller anden grad? Hvor er det, hvad er det for nogle koder, vi gerne vil have hen af? Øhm. Så det er jo sådan set der, øh, det begynder at starte, men altså ret hurtigt kommer man jo ned til, en, til trods alt en håndfuld øh, eller, eller mindre. Ikke? Øh, og Jes 2 blev, blev fundet ret hurtigt. I går også se, at, at fra, fra skiftet sker mm -hmm. øh, til at til han ansat, der, der går ikke ret lang tid. Øh, og så er det jo reelt set, så begynder det samme som en spiller jo, at ringe til en agent og, og hvordan og så de der snakke der. Og så har man jo... Nogle snakker med ham omkring, øh, både er der kemi, øh, ser man Men hvordan kunne du overhovedet, fordi vi sad jo også, på, undskyld afbryder vi sad jo også på redaktionen og, og lavede trænerkabaler. Det var også interessant for os, især øh, når, det stor, når det er en stor klub, hvor der ligesom, ja, nu, du kan jo bekræfte, hvis det her, når, når der skal så stå en figur ud og ja. en ny figur ind. Øh, og, og det, altså, Jeg synes, vi er kompetente eksperter, men der var ikke særlig mange, der sagde navnet i Estorup, fordi vi vidste, at han jo lige var blevet ansat i en stor klub i Belgien. lige for job, mm. så, så det var som om, den var ligesom bare lukket. Hvorfor var den ikke lukket for dig? Informationer. Jeg er godt okay. på, ja, så, kan så kan William bekræfte, og jeg ved godt, at vi ikke skal sige det her, vi, der har meget med FCK at gøre, det er der nogle andre, der synes, at det er der, vi tit kommer, bliver skudt i skoene, at øh, vi er, er øh, arrogante. Vi undskylder os med, at vi er ikke er så arrogante, som andre ville være i vores sted. Øh, det, det, William formentlig kan bekræfte, han har oplevet, det er jo bare, at når FC København er på banen, både når det drejer sig om at kigge efter spillere, at tale med folk i andre klubber, at kigge efter trænere, at kigge efter øh, andre medarbejdere, så er FCK altså bare en størrelse, som man kender ude i Europa. Og FCK, FCK, København som klub er et sted, som altid vil være attraktiv for så vidt for alle trænere. Og der, der tror jeg netop, at det der med, at Jastorup kom tilbage, og jeg synes, det er flot hentet, William, øhm, der tror jeg bare, at mange i virkeligheden har undervurderet, hvor stor FCK i virkeligheden er. Vi går faktisk ikke og siger det så frygtelig meget, men det er altså, på den led er det nemmere at være sportschef i FC København, fordi der, hvor man henvender sig... Der vil altid være nogen, der skal tænke sig rigtig godt om. Det er det. er ikke interessant. Ja, men, men bare for at køre videre med den der, nu, var der også lige en, mm. en journalist, der spørgt vi lavede en stor artikel omkring mm. vores nye setup og sådan ting. Der, ikke? Og der kunne jeg også bare svare, at jeg har ikke fået et nej, for dem, vi har spurgt først. Altså, så, det, så, det, så det, og så har vi ikke, jeg siger, vi, har ikke, vi, har ikke vi har ikke spurgt det, i Ola, trods tror jeg alt. Vel? Men, men, men, men det er klart. At det har været sjovt også for mig at opleve, nu kan jeg forestille det også, nu vil jeg prøve at spille det lidt, men, men den der fornemmelse af, når du, når du snakker med nogen og siger, jamen, kunne du tænke dig den her den her stilling i F. København, så kan du jo mærke det i maven, og de kunne altså jeg tror også, når det er Jesu tror jeg sådan sagde, der var bare et eller andet der, mm. som jeg skulle med, og, og det er jo kaldt Image Brand. Øh, det største mm. sted for at performe, de mest ambitiøse mennesker samles, har samlet i F. København, skulle gerne blive ved med at gøre det, de næste mange mange år. Øh, så, så, så, så, så det er klart, det er der en, en fordel, vil jeg sige på den måde. Men hvad er det for nogle informationer du får, der gør, at du ikke tænker at den er lukket? Fordi jeg tænkte stadig den var lukket, længst <laughs> kan der være. Ja, men det har jo noget med økonomi at gøre og forskellige andre ting. Øh, så det, det er jo man kan sige ligesom spillere, så har de også agenter og så videre. Så der er jo masser, masser... Så du kan, du kan i princippet spørge, hvis vi siger at det her, det er i Es Torup, så kan du spørge her eller du kan spørge der eller altså rundt om ja, ja. Øh, for at finde ud af, om det er en mulighed eller ej. Jeg siger, jeg ikke klubben. Nej, nej, ligefor starte. Men det er heller ikke sikkert, at man går direkte til til til offeret og skulle tilstå. I det fald heller heller ikke, ikke, kan forstå. <laughs> ah, der var en anden proces også. Hvad hedder det? Nej, nej, men det, den information får man og øh, finde ud af, kan man sige. Så det er jo en del af det er jo en del af jobbet, så kan man sige, at vende hver en sten. Jeg vil også sige bare lige i forhold til Lukas Lea. Jeg, jeg tror også, at det er en sten, som jeg har vendt et par gange, øh, fordi jeg synes, der var et eller andet i den. Og, og igen, øh, der er nok mange, der har sagt, det kommer ikke til at ske, eller det kunne ikke lade sig gøre. Øh, så det er jo de informationer, en dygtig sportschef, vil sige, skal have, eller skal finde frem til, eller, eller gøre, at tænke måske den tanke, som ikke alle bare øh, lige kan finde frem til. Hvem Røsler, er du der med? Fordi igen, det er jo første gang, du står i den her situation, ligesom det har været i mange andre facetter, selvfølgelig, mm. af, af jobbet. Så øh, ringer du til Niels Christian, for han er jo oplagt. Jeg ringer ikke til dig, Niels Christian. Havde du glemt øh, hans Ja, jeg ved ikke helt bliver ved at du når folk er gået ud af døren til det men han er sikker kunne han har sikkert haft kloge folk mig at støtte op Men men du må vel rødfører men, ja, men selvfølgelig vi har vi selvfølgelig har haft en bestyrelse til at, til at gøre det her i forhold til det og jeg, som jeg også siger jeg har haft en en, en direktion omkring mig øh, en sådan smitten en Daniel Rommedalen, mm -hmm. Frederik Lidt der han også var der og så videre som selvfølgelig også har været, været en del af den her proces her. Øh, så det har jo været et spil for mig. Sportschefen står jo der midt imellem i forhold til en organisation øh, og involvering af den. Øh, og kontra også op i bestyrelsen, hvor der selvfølgelig også har, har været folk deroppe, som man har, har kørt. Og der har at været vant til også at ansætte folk og, og, og kigge på organisationen. Så. så det har været et fint spil mellem, mellem, mellem både organisationer og bestyrelsen. Var det noget med, at du også spurgte vores landstræner? Om? Om han var interesseret i det Nej. Fordi så taget sidder jeg nemlig og regner på, at hvis han så heller ikke sagde nej, så har jeg så en ganske <laughs> en det det, situation. Ja. Næste Christian, hvad gjorde du, da du skulle ansætte din første træner? Øh, jamen, jeg kom jo til, mens der, øh, der var ligesom, øh, der var en træner, nu var jeg så øh, faktisk blevet sat i søen for, om vi kunne få flyttet FC København hen i nærheden af, at det matchede det ambitionsniveau. Og, og, og FC København, er, skal man jo ikke glemme, er jo stiftet for, at man skal have et hold i København, der spiller med om Danmarksmedelskabet, og et hold, der kommer ud i Europa og gør sig gældende i Europa. Det er sådan set hele raison som det hedder på fint fransk. Øhm, og det giver ingen mening at have et, et københavnerhold, der råder rundt ned i midten af, af, af Superligaen. Øhm, det kommer man så til en gang imellem, når man har nogle resultater, der går lidt imod en. Men altså, det forandrer ikke ambitionen, og det forandrer ikke det der er hele ideen med at have skabt FC København på basis af KBN 03, Så derfor er det i, i enhver en opgave at, at skabe de optimale rammer for, at vi har et hold, der kan præstere i, i Superligaen og internationalt. Og der er jo så, det ved fodbold, der kommer jo lidt i, i, i bølger, og det er det gælder selvfølgelig om at gøre. Øh, bølgedalene så øh, små som muligt, og forhåbentlig gøre højderne så, så høje som muligt. Og det er, er klubben jo lykkedes med, øh, vi skal tænke på, man glemmer lidt, hvad jeg vil sige, at det var et eksperiment at lave en overbygningsaftale. Og det har jo så vist sig at være en rimelig god idé. Der er så andre, der har kopieret det, øh, overbygningsaftaler. Der er en, en klub i Jylland, og der er nogle andre steder også. Og det viser sig mange steder, at hvis man forener kræfterne, jamen så får man mere end en plus 1, ikke? Og det er jo opgaven for den nuværende ledelse i FC København at sikre, at øh, København har et hold, der spiller med, der hvor det er interessant og spændende. Og, Men jeg, jeg, jeg, at jeg, jeg, den jeg første lige... træner handler jo så om at finde nogle mennesker, som virkelig har været inde på det, at finde nogle mennesker, som man tror kan løfte organisationen derhen, hvor man, hvor man, hvor man gerne vil hen. Og det er jo en klart defineret opgave. Altså, jeg ansat ikke øh, Roy Hodson og kompagni, Uh, Anders Storskov, og hvem der nu ellers kom ind dengang, uh, anser jeg de jo ikke for at blive nummer 7 i Superligaen. Uh, er det så mirakuløst skete, at vi allerede vandt det første år, det er jo så en anden sag, men sidenhen har vi jo principielt ikke kigget os tilbage. Vi kigger fremad, stadigvæk, med den ydmyghed, der, der gør, at man kan ikke skabe resultater uden hårdt arbejde, uden vedholdenhed, uden at uh, uh, vide, hvor man er, hvor man, man er på vej hen. Og det er den bevidsthed, som Både ledelse og spillere må have. Ikke? Og det er jo, sådan har det altid været. Sådan var det også i og Sådan håber jeg da for klubben, at det også vil være fremadrettet. Nu må vi se, hvor langt vi kommer i år. Ikke? Lad os øh, lige tage fat i... Øh, i øh. Jeres position nu er jo ikke der, hvor Niels Christian snakker om øh, på toppen af Danmark. I hvert fald ikke lige så naturligt, som den har været tidligere, og heller ikke aktuelt i Superliganen. Øhm, så rent strategisk, hvordan skal I så generobre øh, Danmark? Jamen, med mange af de samme ting, som Niels Christian siger. Altså, vi, er, vi har ikke ændret vores investeringsløst. Jeg tror, vi er på et højeste, højeste niveau, vi nogensinde har været øh, i forhold til det. Hvis vi skal ud i Europa fast kontinuerligt, og helst i Champions League, øh, så er det måske endda endnu mere. Det må vi kigge på. Øh, så det derop bag også. Øhm, så, så det er jo ikke så meget i det. Øhm, og, øh, og med skiftet her har vi sådan set ikke skiftet så meget strategi. Altså, det er det samme håndtag, vi bruger, øh, og det, det, stort set, det er nogle andre, der udfører det. Øh, det, er set, det er sådan set grundessensen i det. Noget af det, vi ser nu her, noget, som, som vi kommer til at putte, vi håber på at kunne putte mere ind i mixet øh, af de her ting her, det er også noget, Niels kan, kan, kan genkende, det er, at der er blevet lavet et rigtig godt stykke arbejde på FCK Talent gennem mange, mange år, specielt Sune Schmidt. Og, og det gør faktisk, at, at niveauet her de sidste nu siger jeg, år eller to, men specielt også i år her, gør, at vi, vi har nogle spillere, som vi håber på, også vil bruge nogle kræfter på, at de kan tættere på komme i stedet for at man har, nu siger jeg, to, tre vensterbaks, af øh, en vis samme kaliber og samme lønningspose, men man måske kan have en, en rigtig dygtig erstatning, som kan komme for vores eget til den mm. miljø. Sådan så, man måske, de penge, man så sparer, vi ikke at have en næsten så stærk nummer to, kan man måske bruge på, så at have en endnu stærkere nummer et. Øh, fordi at når vi kan se vores, vores konkurrenceevne i Europa, så er det klart, at, at der er en ting, der sker, det er, at pengene bliver større, øh, og at øh, lønningerne bliver større til agenter og til spillere og til alle andre steder, og der skal vi også kunne følge med på en eller anden måde. Men en af måderne kan i hvert fald være, at, at vi er nu siger jeg, så heldige og privilegerede og har brugt en masse tid på at udvikle vores talenter, til de kommer på et meget, meget højt niveau. Måske også har de har gjort øh, de sidste 2, 3, 4, 5 år, øh, så de nemmere kan gå ind og være en værdi i vores, i vores trup, og vi derfor måske kan flytte nogle lønkronerne, siger jeg, højere op. Så det er en af de elementer, vi skal lykkes med øh, strategisk her de næste ja, øh, 12, 18, 24 måneder i forhold til den del. Øh, så så det, og det, det tror jeg er en af de store forskelle øh, fra den tid, måske, hvor, hvor jeg kom op, øh, og hvor du var sportschef, vores og Niels Christian, at at fokus på, på de unge mennesker er endnu større, og, og, og det starter endnu tidligere, man skal være endnu og måske til at udvikle dem til, til de niveauer, vi også er kommet på nu her, for det er et svært spring. Så det er bare for at sige, at det er en af de steder, hvor vi, hvor vi kigger i på, at, at det skal være en af, de, en af de mix, vi også måske kan se, og derfor forhåbentlig også, at nu siger, at vi ser flere Lukas Leaer, øh, og nu skal jeg ikke sige en anden, øh, men en, i, i stedet for noget midt imellem. Men er det inspireret af sådan nogle øh, konkurrenter som FC Midtjylland, for eksempel, som, som jo også praktiserer og, og med formentlig i hvert fald øh, lavere budget, end, end det I har for, øh, har jo succes og har haft det i en årrække nu? Nej, det har ikke nogen specielt, altså andre steder, der er mange steder i Europa også, mm. der gør de her ting, og Ajax og hvad, hvad man ellers sige, det er mere for at sige situationsmæssigt, så har vi brugt nogle penge, penge og tid på at få vores FCK-talent op på et vist niveau, hvor vi vurderer nu her, at det kan være med til at, at, at gøre nogle forskelle i, at vi kan få flere ind på første holdet, reelt set, den var igennem og den var og så skubbe skub nogle lundkroner forhåbentlig opad i, op, op i pyramiden. Og den var igennem måske både have flere, nu siger vi forhåbentlig, og det er det, der bliver det svære, lykkes med at have lidt flere salgsmuligheder på sigt, men samtidig også at have, nu siger jeg, de rigtige Sikkerjer, Lukas Lager osv., som koster mange penge. Så, så måske kan spændet godt blive lidt større der. Jeg har et spørgsmål fra en seer, Jakob jeg gætter på en fck Jakob El Elkhællorum skriver, hvad er strategien forholdet med Ståle? Var det den stramme zone defensiv, der gjorde, der gjorde, at FCK kunne overperforme i forhold til budget og størrelse? Nu ligner det, at det på hylden. Så hvordan skal FCK konkurrere internationalt på mindre budget? Altså, for mig har det ikke så meget med strategi. Hvis man kommer fra en, en bestyrelse, så er det mere med, med taktik osv. Og, og øh... Ja, altså igen, øh... det europæiske har vi jo øh, været gode til. Øh, det må vi sige. Det har vi været rigtig gode til. Vi har ikke, vi har ikke i bestyrelsen tænkt og sagt, at, det har været, at den eneste vej nogensinde tilbage i Champions League er at spille forsvar eller at gøre præcis på 4, 4 2 eller at vi skal gøre den en eller anden måde. Men, men der har man lagt det ud, som du selv siger, en meget given bunden opgave til, til, til, til en, en kompetent sports setup om at sige, at, prøver, at I, skal, I skal være med til at udvikle at taktik og spillere, som kan få os både til at vinde damersmiddelskabet, og til at spille i Europa. Altså lige nu og her, som du selv sagde, vi ligger nummer fire. Mm. Øh, nu spiller vi så i aften, men på onsdag kan det være, at vi stadig ligger nummer fire. Øhm, og vi skal vinde Danmark først og fremmest. Altså, vi er på jagt efter at vinde Danmark igen øh, tilbage. Øhm, og, og det tror jeg er meget, meget vigtigt for en ung, en ung ny transformation, at, at have målene forrest. Øhm, så har Jess selv været i Europa og øh, øh, har, har spillet derfra. Råben så havde slået os ud med Karabakh, øh, bare for at sige. Så det er ikke fordi, at vi står fuldstændig uden noget, øh, nogen og Vi skal også huske selv, at da vi selv startede i Europa, så har vi også kommet med folk, der ikke havde så meget Europa-erfaring osv. Så, så det er også noget, man kan opbygge. Vi har trods alt noget, noget erfaring her. Nu. Men skal I mere i Champions League, end I har været øh, de senere år? Fordi det er jo længere tid siden, end I godt kunne tænke jer i hvert fald. Ja, nej, men det er da klart. Det er jo det der Champions League er jo, er jo også i forhold til at bygge bygget så har det været en, en løftestang for at sige, som klub vil vi jo gerne, og det er meget svært at sige, vi skal være en fast del af en Champions League, fordi det er, der skal vi op på en helt anden klinge, men vi vil jo gerne tilbage til den, og derfor har vi også hele tiden prøvet at tænke på, at det her Champions League-standard, altså at FCK Champions League-standard i forhold til, hvordan vi bygger vores øh, forskellige øh, moduler omkring trænertibet op og så videre, hvad er det for nogle steder der? Øh, men, men det er da klart, at, at at vi har, jo, vi har jo med den her periode skulle, skulle finde noget, som vi gerne vil se, som er mindst lige så succesfuldt som tidligere. Om det så er, hvor mange gange Champions League er sådan, det, det, det det er lidt svært at spå på endnu. Jeg synes, som sagt, at jeg sidder og snakke alle mulige Champions League nu her, det er også sådan lidt... Vi skal lige vende Superligaen først, og vi skal lige komme i gang. Men det gør, der er der ikke en intern plan hos jer? Jo, jo, det har vi. Og der kan man sige, at der, der har vi jo ikke noget eller nået, vi har ikke ændret noget i vores strategi nu her. Det er den samme, som Jens Christian snakker om. Vi skal, vi skal, være, vi skal gerne i Europa League, eller eller Champions League. Og det er målet. Det er derfor, vi er sat på kortet. Og det er også det, som er ambition og strategien stadigvæk. Der er også et andet spørgsmål, jeg synes, vi skal have med, som er meget sødt, og jeg er lidt i tvivl om hans efternavn, men lad os prøve alligevel Claudio. Og hvis det så er med fransk udtalt, så Chantille. Det kan også være gentil. Det er itagensk. Chantille kender du ikke ham? Nej, men det kan du, kan høre. Chantille, ja, han er italiensk landspiller. Jeg ved ikke, om det er ham, der har skrevet. Lidt efter, han skriver udmærket på dansk, skulle jeg sige. Han skriver, vil William Quist som spiller passer ind i det nye FCK? Nej. Hvorfor ikke? måske lidt Hmm. Ja, ja, det er et godt spørgsmål. Uh, ikke, ikke, ikke på samme måde. Ik, ikke, ikke på samme måde, som jeg måske gjorde før. Uh, vi, jeg synes, vi så en tendens til, at vi blev mindre og mindre dominerende. Jeg kan selv huske en fornemmelse faktisk, uh, ude bagen mod Nordjylland og ude mod Midtjylland, og hvad det ellers var forskellige steder, hvor, hvor nogle gange fornemmelsen af, at, at, at de andre var, var, var løbet lidt sådan taktisk fra, altså, hvor vores værktøjer blev lidt sådan for små på en eller anden måde, tror jeg. Øhm, og, og, og hvor at jeg tror, at jeg tror, den lidt mere dynamiske stil øhm, igen kan blive mere dominerende. Øhm, så jeg tror, at, at vi, vi vil gerne have flere bolde øh, frem, og vi vil gerne flere. Jeg er en, der lærer mig, nu griner du <laughs> Han vil Men, sige noget, Du kan heller ikke passe i det at sige. Jeg har set dig spille her for nylig. Men nu er, det jo, nu er det jo sådan, som den berømte Ungar Puskas sagde, fodbold er ligesom en klaverkoncert. Der skal 10 ti mand til at sleve fly, og en enkelt kunstner til at spille på. Du viser dem op foran, der laver mål, de kan spille på alle hold. Men jeg vil fortælle én ting, som jeg synes, og det er både en, en ros og en kritik. Hvis jeg kigger på dig og din spillerkarriere, og så kan jeg tage en anden den har jeg kollega, der har spillet på øh, nogenlunde samme plads, Christian Poulsen, som jo har gået samme rejse, så må jeg bare sige, I er jo ikke blevet bedre boks-til-boksspillere af at have spillet i tysk fodbold, desværre. Nej. Fordi det er jo dernede, I lærer. Der skal man, at man ikke tage bolden, når man har den i holdet, vel? og det kan selvfølgelig være meget godt. Men den der boks til spiller som man har brug for i dynamisk fodbold, som man også ser når vi kigger, øh, Lukas Læger, i, i mange, ja eksempelvis som spiller man også når man kigger i liger, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor tempo og omstilling i virkeligheden betyder noget. Så undrer man sig lidt over, hvor, hvor gode boks til -box du var, da du var ung, og Christian Poulsen også. Og så når I kommer tilbage, så spiller jeg kun til siden <lødder> og på tværs. Ikke? Hva, hva, hvad sker der? Man morgenen, ja, det er både rollen og det, her, Jeg, jeg tror, at jeg skulle være det, at... sportschef, og nu får jeg kritik på mit pokerspillere. er det for noget? Nej, hvad hedder det? Kort spørgsmål. Ja. har lært det og spille også det her. Jeg at sagtens se mig ja. spille en sikker rolle, men, øh, men, men det, er, det er en mere, jeg vil sige, nogle til tider krævende også, på nogle andre punkter i hvert fald. Og jeg tænker, det måske bringer os videre til, øh, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg vil jo spørge dig til det, som vi altid har, supersalget. Men, men du har ikke lavet så mange salg endnu, du har, du har afskibet nogle, øh, <laughs> nogle folk, jeg ved ikke, om det kan taxeres som supersalg. Men, men så faldt jeg over ham, den øh, spændende øh, angriber, I har fra Sverige, 15 år gammel, så han kan ikke spille for jeres første hold endnu. Nej. Er det et kommende øh, supersalg? Du kan ikke nå at lave det selv, men du kunne jo køre det stilling. Jeg har godkendt det i bestyrelsen. <laughs> ja, ved, han er 15 år gammel. Han er en super, super dygtig fodboldspiller, øh, og vi er meget, meget glade for at have ham. Øh, og han spiller på vores u nu her og gør det godt, og han spiller også reservekamp mod Brøndby, øh, var fremragende. Øh, så ja, det kan da godt være, men altså, ja, who knows? Hvad er det, han hedder? Jeg kan ikke udtale hans navn, tror jeg. Jamen, det kan jeg heller ikke. <laughs> Rooney. Vi kalder <laughs> hey, ham Rooney. I tager bare Rooney. Ja. Jamen, det, jo, det giver også også associationer ja. til... Ja, øh... altså, jeg har jo set ham. Øh, stort talent. Det er, det er jo ikke William var inde på det lidt før. Jeg synes, at SOK Talent har produceret mange dygtige spillere gennem årene også tidligere. Altså, jeg tror, uden at vi skal prale for meget, så er vi nok dem, der har lavet flest Superliga-spillere. Og, og jeg tror, jeg har talt op, inden jeg kom her, at øh, siden 2000 har man lavet 14 af eller som er udviklet egenavl. Ikke nogen, der er købt ind som, øh, som yngling eller noget andet, men som ligesom William er kommet som drengespiller eller lillebrudspiller i, i klubben. Øh, det er ganske mange. Men det kræver meget at udvikle. Men det jeg er jo mest bekymret for, og den har vi jo haft også tidligere i min tid, det er jo, at de store klubber henter vores spillere ikke. Altså, mm. øh, vi har jo mange eksempler på spillere. Vi har så også begyndt at sælge dem for ganske mange penge, men vi vil jo i virkeligheden hellere beholde dem og sende dem på efter Københavns førstehold. Mm. Hvordan ser du den problemstilling, at de store, øh, ja, for det kan store du vel klubber er der, der sådan nogle allerede. typer, inden de bliver øh, ja. førsteholdsspillere? Men det er jo den virkelighed, vi må, vi må tage ja. hånd om. og øh, sige, at øh, der er de, bare de store de bestemmer i en eller anden grad. Ikke? Jeg tror også, du har haft svært ved at holde øh, spillere øh, i, egen, i egen Nej. stald, øh, ja. hvis der var store klubber, der i ja. dem, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, jo, det er jo klart, at Victor vi Jensen om... bliver solgt til Ajax for 26 millioner. Og du kan jo ikke det er det dyreste salg, der overhovedet er ude lavet af en spiller i den, i den aldersgruppe i hele Europa. Og du, kan jo ikke, du har ikke ikke lov til som klub at sige spilleren vil gerne sted, forældrene vil gerne have en tager sted. Det, det er et rimelig stort beløb, ikke? Det er svært, men vi vil jo hellere have, at de bliver og spillede på vores. Og oh, men vi vil heller ikke have nogen der er dårlige, så altså ikke nogen der kører. Nej. Altså så det er jo en, det er jo en, en fin balance, man kan sige. Vi er jo bare rigtig super glade for at kunne udvikle nogen, der er så interessante for, for måske de bedste klubber i, i Europa eller i verden. Så for os er det jo, så der jo ikke nogen speciel strategi i forhold til det her. Vi må jo se lidt, og der, der er det jo lidt ærgerligt i forhold til at sige, at, at der er... Handelsvarene bare blevet kommet længere ned. Altså ja. før tiden, så var man altså 20 mm. eller 22, mm. før man var en handelsvare. Nu er det altså øh, langt længere ned, ikke? Øhm, men tror du, tror du, ham her, Rooney, som vi så kalder ham, øh, får for debut hos jer, eller øh, på første år, eller tror du simpelthen ikke, I kan holde øh, ham? Jeg, jeg tror, han får debut. Øh, og det er jo også det, vi gerne vil. Altså, vi er jo grundlæggende, forstår mig ret, ikke en sælgende klub. No, og vi, vi, det, vi men vi er jo alle sammen med, sælgende klubber. Vi øh. har samme problemstilling med Mohamed Darami, ikke? Som det også for stor interesse for, men, okay. men som vi Øh, og så måske vi fik overtalt til at øh, skrive en ny aftale og forlænge med os ja. Nogle har været ramt der skader, desværre. Men han har jo også et, øh, kæmpe, et kæmpe talent, som øh, med den rette udvikling kan blive... Øh... Men, men ligesom med alle andre spillere, så er du nødt til at kigge på det tidspunkt, du får en eventuelt bud på sådan en spiller, må du se. Er der større potentiale, end det bud, jeg er efter? Øh, ja. Så er det jo en forretning mm. i den forstand. Mm. Øh, og, og kan vi bruge de penge på, på nogen, der er lige så gode eller bedre, eller et andet sted? Altså, det, det, er, jo, det er jo sådan, det må være. Til sidst, inden vi lukker ned for vores tid er vi at løbe fra, så, så transfervinduet, der kommer. Jeg ved godt, du skal jo ikke køre hele vejen til det, men, men jeg ja, tror alt tænker jeg ved at, at lægge nogle planer. Hvor mange af det meningen, der skal ud og ind før Jes Torup's, når, jamen, altså før det er hans æ, mandskab eller den, æ, den trup, som. Han ligesom skal men med. Men det er der ikke nogen rigtige svar på endnu. Altså der må vi også bare sige, at det har vi ikke, har vi ikke endeligt på. Øh, altså det er meget organisk, hvor vi er i øjeblikket. Mm. Øh, og jeg kan ikke sige det, om der skal 0 ud eller 22 ind. Eller, altså der, der er vi ikke endnu. Vi har nogle tanker og nogle klare linjer, og vores scoutfolk, de sidder pænt og, og kigger på en, på en masse ting. Øh, men men, men der, der har, det har vi ikke fastlagt endnu fuldstændig, hvem der skal ind og ud. Men så med man tage en mere konkret en Bundu, som er på lege, og som I jo har en købsoption på, og som det, jeg har set i hvert fald, er startet ganske glimrende for jer. Er det ikke en no-brainer? Det ved jeg ikke, det må PC snakke om, når han kommer. Så du gør da ja. slet ingen tanker om det? Nej, jeg har ikke nogen kommentar til, om det er no-brainer i hvert fald. der han har spillet hvad? tre kampe øh, for os, og, så fire kampe, når det her er kørt, måske, så, så, så det... Hvad med dig? Prøv at spørg den. Ja, det er no Hvis du var sportschef, ville du er så? Jeg udmærket spiller, men nu kom jeg til at se ham jo øh, øh, i den seneste kamp her, der synes jeg måske nok, han skylder en to-tre mål. <laughs> så jeg synes, vi skal snakke om det. no-brainer, uh, no du, du kender ikke, hvad øh, <laughs> vores købskription er på, vel? Så det er no-brainer, det kom igen på, hvad er kvalitet kontra penge? Sådan er det jo hele vejen igennem, så... Vi må se. Vi håber meget på, at han, øh, han gør det godt i Superligaen, og så må vi se på det. Det var et dejligt konservativt ja. øh, svar. <laughs> Æm, til sidst, så lad mig øh, høre dig, om du egentlig ikke har fået lidt smag fra det her job. Nu sidder du i købmændenes klub. Det er da ret hyggeligt, ikke? Ja, men at, som jeg sagde til dig, for start, det, det har været fantastisk spændende og sjovt og interessant, og måske nok det mest vilde stykke job, jeg kommer måske nogensinde til at, til at have og opleve. Æm, jeg øh, jeg, jeg, jeg, jeg sagde også ret tidligt, at det aldrig sker, altså aldrig, aldrig i, i forhold til det her. Det er ikke nu, øh, og jeg glæder mig også til, det. jeg synes, det med ledelse har været, har været spændende også at, at gå ind og mærke en organisation og kunne prøve at flytte på den og sådan ting. Så det tror jeg helt sikkert, jeg vil prøve at tage noget uddannelse i fx også. Øh, så, så det skal jeg ikke sige. Jeg synes, det har været super spændende, super krævende, og som du siger, så grå og hårdt, der også kommer og sådan ting der. Øh, men det har da været fedt. Øh, ja. Så du fortryder ikke endnu, at du har ansat PC? <laughs> nej, det, kan ikke. <laughs> det kan være, du fik gjort det så tidligt i processen, at du har ja. at det var en meget sjov... Nej, det har jeg ikke. Jeg glæder mig meget til, at han kommer. Er du egentlig blevet god venner med Ståle solbank igen? Det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Ja. William, jeg tror, at du kigger på mig på sådan en måde, så jeg ikke nej, ved, okay. om du vil sige noget. Nej, det, det var, var en kærlig ved. måde. Okay, men det kan ja. være svært at vurdere nogle gange. Jeg vil, vi vil sige tak, William, fordi at du øh, kom i Københavns Klub, ja. og tillykke med øh, Følstren. Ja, tak.